Kada je Allah posljednik s.a.v. osvojio hajbar, kada je osvojen hajbar sljedeći puta? Nagada ima. Na hajbaru su živeli ko? Židovi. Kada je osvojen hajbar, Allah posljednik s.a.v. ih ostavio da žive na hajbaru. Uz ugovor da polovica usjeva i plodova koji se nađu idu sa samo s.a.v. muslimanima, a polovica njima. Pa im je svake godine slao Abdullah i Ravahu da ide da procijeni usjeve i plodove. Koliko vama, koliko nama. Pa su se žalili oni Allahom poslaniku, sad Allahom da je Abdullah i Ravaha malo žesto. Odnosno prave dan. Praviše. Bi oni rekli. Pa su oni pokušali Abdullah i Ravahu šta da urade sa njim? Da ga potkupe. Allaho postani sa Osvam njega svake godine slavo. U vremenu s tim da je rekao ne smije da ništa otinut, ni ništa sakrit. Kad dođe procenjivač, on se proceniti. Vama toliko, nama voliko. Kad je svake godine slavo, jedne godine je poslao Abdullajnu, a židovi se dogovorili šta? Da ga potkupe. Eto vam odakle dolazi Rišve. Mito. Odakle dolazi potkupnina. Židovska Amin. posla. Čifutska posla. Ova, ova čifutska posla u Bosniu danas je najplodnija. Hmm. Najplodnija granat je danas u Bosni korupcija, mito. Ovo svako zna od održanih organa. Onaj koji je pisar u policijskoj upravi do presjednika zemlji. A kad ovo pojavi u društvu, to društvo će sigurno uspjeti, je li tako? U ekonomiji li će propast? Propast! Pasu pouko še da ga permite. Ah, pa je to su im. Wallahi lakada jittukum min indi ahabbi nasi laya. Walla entum adgadu nasi laya. Kaje tako mi, kaje allaha i ya, kaje vamo od... Sabe kakog najviše volim ili ko je me na svijetu. A vi ste meni kaže na svijetu. Ab qad min al-qiladati wal-khanazir. Mrži ste mi kaže od svinja i Pogledajte sad. Zatim kaže wala yahmiluni. Gozbi Iyyaku wa hubbiya iyyahu. Ala a'dilu aleikum. Alika ovo nema nikakoga utjecaja na mene da zato što vas mrzim a njega volim da budem nepravedan prema vama. Vi ste mi najmrži. Mažite mi ocinjaj Majmuna a poslanik stala za koje je vam da vam dođem je najdraži. Ali kaže, opet kaže, ljubav prema njemu, a možnja prema vama, ne možeme poljuljati ni najmanje da nepravedno presudim kod vas i da vam bude nepravedan prema vama. Pa su rekli, pa su rekli, zbog ovoga, kaže, su podignuta nebesa i zemlja. Kad su vidli? pravednosti kod ovoga ensara repi su zbog ovoga ili zbog ovakih prave pravde ili pravjednosti postoje nebesa i zemlja Šta mislite šta bi neko od nas uradio? Židovi za koji Allah je lešanu na toliko mjesta i opisuje kao ubice poslanika, kao oni koji su govorili prošlom puta, sam spre jeđu lahimag lula Allahova ruka stisnuta, škrta ne Zbog onoga što su rekli da je Uzair ibn Abdullah, Uzair sin Allahu, zbogona da što su rekli po pitanju Marijem, što su radili Sau, što su radili Musa i ostalim poslanicima vjerovjesnicima i što su našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem uradili. On kaže: Iako se mrzi od svinja Majmuna, ne može ništa da to utječe na moju pravdu prema vama. Absolutna i potpuna pravda.